بسم الله الرحمن الرحيم ولا يلزم على هذا اذا ما طلع العصر في اول وقته اسدي سنه يا اعتراض عادي دا اعتراض جواب ذکر کیو مخکنا خبر روا نوا د مامور به اگ چه کمه عدد پر وقت شرط تے وقت ول ضرب تے او بل ترک وقت شری سبب دی په دې باندې اعتراض داران په مخ کې مسئله نه شي کلي او سړی مو شورو هو د مازیګر څنګه بانګو داخل شنه الله اکبر وګلې کوتي ورنه او چې څنګه د مخام باندې یو سیکن پاتیشو بدهم کرپ ته سلام جوړ واسه اوس تر سو مسئله دا چې کم جزء متصله بالادا ده نو اغا کامل وی نو مامور به کامل را صحیح ده انا کیسو مامور به نه کیسه دا موافق ته صحیح ده غرا شدیم مستق او را جزء متصله بالاداه کامل او هغه سبب شو امامور به ابتدا تا غره کامل دا منتهی تا غره انتهایی نه کیسه نو مامور به او مؤدا هغه موافق نشو ده سبب سره نو دا موثب تل د سبب انتهایی کمال ولونه بنه سکندون بنهمه او مور به دا اغیر واستنی را کتون انتهاینه او سبب کامل ده اما مور به نه او منطقانو او دې دې چې دا تابع دا خسار زلي خبر هم ځایم دره لګم دره کتون کم چې دونه کې شون مساوی ټول نه کړ خبر هم دا چې منطقانو په قانوني ونه دې دا خسار زل تابع نه ټول نه کړ لهدا او سبب کامل ده کدغه تنه ګوره نو بیا مرزمنټ کې پیدا خو سبب خوستا کامل دی غولم باندې باندې ځی کاندې او مؤدده کې نقصان شته لہذا مؤدده دې سبب سر موافق نشو لہذا دا بحث به وکړې دا اشکان لذید دي اشکان لذید جواب ورکې اه دا دې فانه لا یفسد لان شرع جاله له دې ځواب کړي ان شرع جاله له لا يلزمو لان شرع دا جواب شوکی به لا ول دسوال اور بیا جواب وار تو ولا انت بار غاز اترد نواری دی پی جیمان نی اذا مت تدا ناصر حرکت لچے یم او مس شورو کداسر پی اول وقت کی اور دکون بنے جو سبب کامل شد اور سر نوٹ مزراح کو او دے کر الا لا یفس فانه لا یفسد یعنی فانه لا د سورات پاسیدی گی نہ دا جواب يا ربوتا اللي له حق الشورى كل الوقت بلا دان فجعله ما يتسلبهم من الفساد بالبناء عفوا انا للاحتراز انهم ما يقبلوا على صلاه المتعذر ده جواب يله كايو مقدمه ديت كجي شهيت خدنه حق وركده دي تش دا طول الوقت كدي مزكده وركله كان دي ور ما جير وقت وي دي تش ده ستم ناد دخول نتم شروع ما خام باندي خدام شريت ده حق وركله دي چدې ټول حق په مامور بيه باندې مشغول اوس کې شريعت د ادم مطالبه او کې چې د مازيګر مس ټول په مامور بيه باندې مشغول کا او دلته د ادم مطالبه او کې چې دغه نه بچا د مکروه نه بچا څه دا حق او تور کړده ټول وخت پته په معمول به باندې مشغوله کول شي پوره ټول وخت یو مسکولجه صحیح او دې پرده مې د مخه کور نه بچ کنو په ټول وخت د مزګر کې مکروه وخت شته اخري ځړې کنا, دا وقت کنا. آجان. آجان. نو اکبال په مجباندې په طریقې د عظمت باندې چې ټول وخت په مزبه نشول کې سره د احتراز د مکروه وخت نه دا متعذر مشکل محال کې د نه شي کېد نه شي نه نو دا متعذر او د محل الله ده مقلب ګرځونه لہذا دمره قدریکره حد اغم ماکته نتیجه د اخص ارزلته ده نتیجه د اکمن تابله غیر پاک فلسمنټیکال اولټ خبره ده دا داو کې د نشې ده ناممکن ده چې موږ په ورو وخت کې د ماکرو هوک نرم لہذا دا متعذرې مشکلې محال ده محال بنه انسان مکلف نه دي لہذا دم رقدرې نقصان هغه پرې سوالات کې ماب شووی چې دا ټول مزدکامل وکړه چې دې بناه تعزیمت باندې کوي نو دم رقدرې نقصان په موعده کې ده تعفر ده که موعده دک اسم کامل حسابي لہذا لم بنې جس کامل او مؤدم ټول کامل ده دا خېرې نقصان ته ماب ته ګر دام د کامل وخت کې څکله نو موعده د سبب سره سره شو مو شو مدام کامل شو سبب اوسه شو آج. کامل شو زګه د اخري سا د کاف وشوه نو وخته ته په دی واي نه نشر شر شر جریجه علله هو ګزل د مکلف ته پر حق شعل لكل الوقت حد ده خبر چې ده مشهور کې ټول وقت بل ادا پس کې په ادا کې او ما زیګ نو ټول مشغول کې نو په جو علم <سلام> ما او ګرزل ما هغه وقت ما هغه پساده يتصل به چې هغه متصل به دی وقت سره بل بنا بل بنا د وجد بنا نه بعد علل کې د وجد چې بنا موز بنا کې پازمت باندې ټول وقت راګری اوګ زولی شو پس سات ی ت س د وکت نهدي مو سره پاسیدي کې د اوګزولی شو دې مپول روان ګ زول چې افان د روان دی اوګر زولې شوغ فاد چې هغه په د وکتت کې دی او شو د د ووجه بالپ نه د ووجې د عظمت نه چې د موس پو وکتت کې کوي افون نو دکه فس چې د ووق کې د افه شو صحیح شو که دا غیر متبر شو بس دکت د د حې ووا کې کامل شو ولی لیانا الی احتراز عنہو ددک که پسادی وقتینا مال اکبال سرد اکبال پولنا عالی سولا دی پو موز باندی پو پورا وقت کی احتراز ددک که وقت تپاسدنا سرد متوجه کیدونا پو موز باندی عالی سولا دی پو پورا وقت کی جتو الوقت راگیر که ددک که وقت نمزان بچکنو دانی کی متعذرنده متعذر ده او ده متعذر او ده محل انسان مکلف نه لہذا چې دې عزمت باندې عمل کې ندوم راقدر نقصان نه پته ده په حق کې بوه کې ده ټول وخت کامل له لہذا چې کامل وخت کې مواد ده الومبه جزءم سبب کې کامل او سببم کامل او مسببم کامل ده خبره خازم اوس یو خبره ذکر کړي وَأَمَّا اِذَا خَلَى الْوَقْتَ عَنِ الْعَدَىٰ فَالْعُجُوبُ, فالعجوب يُضَافُ الْاَكُلِّ الْوَقَتْ لِزَوَالِ ضَرُورِتِ الدَّعِيَةِ لِنْتِقَالِ السَّبَبِيَةِ او بل اشکال جواب اوکر زواب اشکال داسه جوڑ که جو جدا ہوئے چه ادا پر اونبنی جوسکی اونشوا سببیت با منتقل کیه مازیگر موز انزا بجیم دونکو پینیم بجیم دونکو او که شپک بځي مونږه په باندې وو بځي د ماخام پنګي وي سببیت لړ نه کېستو نشته نو چې د ماخام مز د مزګر مز ارګونه په قضاشه نو سببیت کوم چې زاپوري لړ اخیری چې په کامل نه کېسته کې كامل نه ناکسته کوي تر دې سببیت د انتقال کاله چې کوم کې نه کېږي دکې کې سببیت نشته دامن انتقال شه ته مزګر مز د ماخام تورسه وینې نه کې نو اخیری سبب چې کوم د مازیګر د موزه پارشنا ناقص شو ښه کارامجه نو چې سبب ناقص شنو په د باندې موعده کذا د قضا کېام سره ناقص سره نو سبا اخیری کچره دی بلکل د امبرا قضا موس مخامي ټیم کې بالکل کین ناقص وخت کې کوي نو کېدل پکار دي هانګه ته چې د قضا موس کوي نو پر ناقص وخت کې نه کوي قضا دراځي مکروه انوبیا حالات ست قانون د انتقال د قازاګر جغیر جو سبب ناقص د قازامزوم ناقص په کارده سبا ناقص وخت کې یا د نور خطو کې یا نور سر صد پز کېدوی ناقص وخت کې کده کوي عادی شي حاله کې ته ناقص وخت کې دې نشي دا کوله خبرونه درانه دایښ کال نه ردی نه جواب درته چې سبا تلعوان ده انتقال پوشدان که ده انتقال ده کول مونگ گوله او که او طرف ته ذرپیت و او که کل وقت ده سبب که ذرپیت باته ده ده موز با ده وقت نباره که نو مونگ دهتا مجبوروشو چه مونگ جوز متصلب الاده ده مونگ سبب که ذرپیت صحیحی ده موز با ده وقت که دن راشی نو چې اوس موز بالکل د وخت نه د بار کله اوس تاسو ور کوم ځای کې پاتې شول زربیت په خپل زربیت مسله ډو پات نه شو چې كل وخت د مزګر تر مخه ور دموز او نه کو زربیت بانده خپل باندې چې کوم تاریخ راته په مابې زربیت او د سببیت کې اغرفتار دی اوس دا كل وخت چې نه لاله د پکه موز او نه د مزګر تر دا کل وخت چې کندې سره شي د دې کزاله چې کای د باندې تر شي كل وخت پر مزګر نه دا پورو پورو وخت درې موږ لپاره سبب دی او پورو وخت په اعتبار دا اکثرا ځو كامل لري لهذا دا کزا به منیم صلاح كامل لهذا چې دا کزا مزرا ګرځي په د باندې چې سټېم کې ک پورو وخت كاملو لهذا په كامل وخت کې وي را ګرځي د باندې کزا د مزګر په اعتبار اکثرا ځو ساو كاملو لهذا او د کزا لهذا قضا بده کامل کایې نه پكامل اوکته ویږي امر څنګه در واشالله واما اذا خلل وقت هرکله چې وقت خالی شه مزبکه د اډوونکه اډوونکړه اني اعداده اعدانه خالی شه لاندې تصویر لیکلې بین طاته الصلاه عن الوقت مز بالکل پوت شي قضاش نفر اوجوو بنفسي اوجوو کديو زاپو دغه مزا کول شي الى كل الوقت طور او طول وقت په اعتبار د اکثر اجزاو كامل ولی الاوسیتوله لی marked و ووت جوزیم متصلا او souhaite طول وقت و چب شغا انت کی مونږ خبر نشو حال کو خبرم ځین دره جګل ازر پیته تو دو سببیت ولی نل زوال ضرورت الداعیه اغه ضرورت زایل شه دی چې کم ضرورت هو بلون کې او دې خبره دو د ختمه دو د اغه ضرورت چې بلون کې او ده ل انتقال سببیت عن الكل چې سببیت منتقل د کل اله الجزئ جزئ متصلا په چې کله هغه ضرورت نه لیکلی وګوره چې جمع او ضرورت има سببیت، اټمد ضرورت ته په سبقه کې دی نه د سبب کا نو موږ او کزرپیټ لپاره واستو سببیت مخې سبب د مسبب نه پرسته کې دی. خو خبره اسانه شته ټول وخت په خپل تام چې موږ زده کوو نه. نو د ضرورت نه چې کوم بلون کېو ضرورت ته او چې اجتماع راتل د سببیت چکمه بلون کیو هغه انتقال <سؤال> د سببیت د تکل نه کم درته نه پوا واجب ناموز واجب شه به صفه د کمال په سبب د زکه د کله چې مستقب کی کذاشه په استفاده د اکثر او سره کامل لې نو بلایو ته ادا پس نو شه د خپل د کظم به صفه د نقصان په صفه د سر سر د نقصان سره په اوقاته سلاسته د مکروه اوقاته سلاسو مکروه یعنی په د تلوا والاسته د اورو کی تاسو کدا موز پس د ماځګره باز لیکل <سؤال> کیږي باز لیکل <سؤال> کیږي <سؤال> سره مکروه ته اورغه <سؤال> دا د دک اوقات سلاسه مکروه نه د ماځګر داموش بالکل تا نه سببیت اعتراض مترس په شکل کې انتهایی جوسته تلو نو انتهایي سبب نا کې نو موزم پتا ونه انتهایی نا کس طرح غلې موعده نو په کار د شبریدره ورو اوقاته کې متریس وی شی نو مترز دم جواب ورکړي دا جزئي اخیری سبب نه کل او وکثر سبب دی فلا عد د ن شي د نقصان سره اوقات او کاې س مرووه کېب ب منزلت سای للفرائیس صه چنو پرازین نرو پرو کې ووقت نااکیس ماسپه مو د غذا کوو ناغټ وکت کذا شوغو لاسیم سره کامل له لهذا کذا مس چې د بلرز مس پهین مس کنه په ناقص وخت کې کولای نه شي پس څنګه هغه نشي کولای نه ذکرانګید د مازیګری مزما کتانه کذا نه په ناقص وخت کې کولای نه سبب کامل د غیم ده د سبب کامل له اعتبار د اکثرو اجزا او له اکثر حکم کلوي په فل د تعدد سبب د نقصان په اوقات ثلاثه مکروحه دي چې هغه وخت د دلو د غروب دي به منځله الثالث او دا موږ د مازیګر په منځله نیو د باقی پرایز اغم پره کس وخت کله شهدا کولې د درو وختو ته دامو شهدا کولې یو پیدا چې دی یو صالح فضلته یو خبره یا استاد دې وګور نور چې کله د دې وخت اغه د دې معمول به مقید بل وخت چې د کوم لپاره دغه دی چې وخت شرط هم دی سبب هم دی او ځار هم دی د دې حکومدارې لکه مصراوالې د دې لپاره تعيين شرط ته ترجمه سکنه د با کې او شخصی څه وکړي هغه شخصی تعيين شخصی د دې څخه کې لکه مثال په توګه زه تاسو ته فارزه کوم تعيين نوعبا کې تعين الجنسي بم کې تعيين العيب بم کې تعيين شخصي بمته ذکر دي سره مسبهين مستربت کده مشکي دي شکه نه شکه نه په درسره کې دي شکه نه شکه نه سنت پر سره کې دي شکه نه مزاحمات او مقابلات وقت وخت د پرمایار نه چې دي سر نور مزایګي مځيګر مستره د مسبهين مستره په دې وخت کې نور عملونه هم نور منظره زي لهذا تعيين الشخصي بم کې خبرم ځین لکه تعيين الجنسي خدا شو جی فرض مسکو د ځان له مستقیل جنس فرض مسکو هر مسولو کې بیا ځان ځل نو اذن مسپاهین موضوعه جدا دي سبا مسپاهین بل مسپاهین نو د نو عی تعین به مو کېد د مسپاهین مسکو فرض د مسپاهین مسکو فرض مسکو د شو جنس ته متلون او د مسپاهین مسکو نوښ نوښ او د مسپاهین مسکو نن هم کې دي شي کزان کې شو د سبام کې دي شخص متعین کا نن مسپاهین مسکو نو نو نت کې وځه ده ماس پهین فرض مز ادا کوم تبل ځان درلا څنګه که تصرف موضوعه نو نور مونږ نام کېږي فرض مونږ نام کېږي او که تصرف د ماس پهین موضوعه نو سبا ماس پهینه نه نه ماس پهینه کېږي کنه مزاحم ورشرشتن متوب متاین کې چې پرونه قزان نه نه نه سبا راغله نو که قزا به کېږي نو که نن ورسره او که اده ورسره که اده ورسره وینوم بس به نوع متعین شه او چندن مسبهین دی وې نو شخصیت یې وسو متعین شه نو فرض ادا کو فرض مز جنس متعین شه نه پرنه واجبو نه د مسبهین مز نوع متعین شه دنه مسبهین قزا نه پرونه نه نو شخص یې وسو شه متعین شه نه مسبهین او الله ور اپ خنوي پلوک چې پلوک مطلب یې چې مخ دی او ترتبته دومره دومره د انی چوی بیا ځکه نه تست 1000 د زلمتا ځکه له پرداسره مستحسن نه پرز لازم چې کومله د زلمیته چې تاسو قطاپوسو کی چې تاسو نن مازیګری مسكون نن مازیګری پرز مسكون دومره ته جواب ورکول شي تاسو قطاپوسو کی او ته په ټوله ډول جواب ورکړی شي چې نن سلو سره راکاټه فارم موږ بس د انیت دی اره په خپل باندې چويون زکه زلو واده استهزار چي د پدې جې په سره مونږه تازه کوو څه د زلو ګرځي دا ګرځي انا سوال خپل ډیر الله دې ماځګر کې راکان شوی وله انا بهر هاله بهر هاله لفظي دا صرف د استهزار تازه کولو لپاره نه بس دومره استه زره استه زلیکوی یا پخله باندې وایچې پاز بس دومره دی وی د نن ماځګر پرز مزو ادا کو دا دو را جنیت نو په زړه اخلاص او سلور او سلو پرز او نن ماځګر او صحیح امام پسې می په کار امام پسې خبرم سره امام پسېګدا ده نه دا لازمي دا, دا, دا زکاتام ابتداء ولا خبرم چې امام پسې دا لازمي نه صحیح شه مداخو خیر بارخه لازمي شه ام محمد کاوی شریفی په طرف کو په لور کو الله اکبر خبره شې خبره وصلور کړه فرض دننه الله محمد کبل دې د لیکه محمد کاوی شریفی په طرف کو دته مو زروت بس د مختری په تاسو است انتظار زل صحیح جو کدی کو نه دي نشته اقتداد امام لازمي دی وي <تصفح> <تصفح> او قزل کی دی وی قزل کی دی نیو راته از کدا خبر الله تعالی کول پکالي قزل کی وی دغه زمزږی کاپی ده کدا دغه دن جنن طرز موس نازګر سلو راکړ تا زمزږی وی نو دا دوه خبري لازمي دي اقتدار امام پسې او سلو راکړ تا طرز موس دنن نازګر دادي پسل وی نو که کی وی په خله تازه کې او کنه تازه کې قزل کی دی بس الله برځه تقریبا غیر کم څه ته ماده نیشت بری میش کې ماشه بذل کې میزه را بولم وختونه مس الله اکبر ولل کراولم الفاظونه همذل کې راولم چې انده په سي سلورکه کماځګر مزرایت کمچې ستې موږ دي وی ادمشي ماځګر سلورکه تا فرض ولل مس الله اکبر خبر ځان ته مستحسان ده استیاز بزډنګ کې سړې غلتي بي ځل نموس کومه ځلانيت باندې اعتماد کې میزه سلورکه سنتې پکې نه فرض نه ترام او په سي دا استحزار خله به تر دې کو کټاین دې نه ځل کې استحزاري مې بزن مال پر اسکول لازمولم نه پکار اوی نه نت نه دې کړ دې ده وږي دغه د نور د 2829 د ګلادی له شي ته د ګلادی له شي ته ګلادی د رکو امام روغي نه امام پخې نه وکړی تارکات مونږ حالکه امام لشي دغه له دې ځان له رکو امام سره یو تزي دا راته ستاني کې دا اچې امام سره ستا برابر شو امام و سبحانه بلا زین تشریکو یادونه کوم لا ستاو داغو کروکو کې برابر شن تارکات لاندې دي یو ډوخه نه یم یو با